Birkák, farkasok Nagy vadász vezette a testvéreket. Ismeretlen helyen jártak. Itt kevesebb volt a nád, s a hó alatt fagyott víz. Nagy lapos mocsárszéli mezők nyúltak el a látóhatár homájában. Nagy vadász hirtelen megállt, előre feszítette a fejét. Akkor szokott így megmerevedni, mint a vadászkutyák, ha közvetlenül az óra előtt madár vagy nyúllapult és szembenézett vele. A többiek is szimatoltak, s órúba ütött a füstszag, ami nagy megállította. A reggeli homályos idő most tisztult fel, és a keményfényű téli nap valószínűtlenül torz árnyékokat rajzolt a kékes hóra. Tanácstalanul álltak. Akkor Basa, akinek hirtelen emlékezetébe tört a régi birkatolvajlás, előrelábalt, s még egyszer utoljára vezette a kölykeit. Éhesek voltak, és Basa tudta, hogy a füst közelében birkák is vannak. Az emberektől való félelmet elnyomta az éjség, az, ami néha a falvakba hajszolta a farkasokat. Szélen lenosontak. Most nem lehetett vadászkiátással a zsákmányra vetni magukat, oroszkodni kellett, mint a róka szokott, vagy apjuk a farkas, mikor a nyájra tör. A pásztorok bent heverésztek a nádfűtötte kunyhóba. A kutyák hirtelen ugatni kezdtek odakin. – Árígy néz meg, mi az űket! – mondta a számadó a legfiatalabb boltárnak. Az magára terített a birkabőrt, kiment. Ott kint már verekedtek basa fiai és a nyáj őrző kutyák. A juhokat nem lehetett látni a nátszárnyéktól, de izgalmuk, mocorgásuk elárulta, hogy a rabló oda is betört. Nagyvadász a szalmakazal mellett, amiből télen a juhokat etették, egy fekete puli gyilkolt. A puli már össze-vissza volt harabdálva, s menekülni igyekezett a nálánál sokkal nagyobb és vadabb kutya elől. A többiek is a pásztorkutyákkal verekedtek, keményen és győztesen. De nagy vadász Kitört belőle a kutya gyűlölő farkasvér, s a pulik ezt meg is érezték benne, s menekültek előle. Csak basa nem látszott sehol. Ő már be is tört a szárnyékba, és jerkebárányt folytogatott a bamba és védtelen nyáj között. Négy évvel ezelőtt könnyebben végzett a birkával, most többször is ugrania kellett, többször kiszabadult fogai közül a juh, míg végre sikerült ledöntenie és akkor is hosszú időbe telt, mire a fáradt álkapocs összezárult az áldozat torkán. A bolytár egy pillanatig dermedten nézett, aztán felüvöltött. Farkasok! S botot lóbálva rohant nagyvadász felé, aki már végsőkig szorongatta a fiatal pulit. Nagyvadász azonban elvesztette az eszét. Látta a közeledő embert, egy utolsót harapott a kutyán, aztán a bolytárra támadt. És a gyerek megrémült, mikor az óriási farkas szembe rohant vele. Előresújtotta sújtott a botjával, csak úgy vaktában, inkább csak ösztönös védekezésül. Nem talált. Megfordult, s futott a kunyhó felé. Nagyvadász meghökkent az óra előtt lesüvítő bottól, és megállt volna, de a menekülőnek nem tudott ellenállni. A bolytár után vetette magát. Akkor ugráltak ki vad üvöltözéssel a pászorok a kunyhóból, s lobálva lóbálva rohantak a betörők felé. Ez már nagy vadásznak is sok volt. Megfordult, lábak közé kapta a farkát, s menekült. Menekültek a többiek is, nyomukban a csaholó pulikkal, akik gazdáiktól bátorságra kaptak, de azért inkább hanggal, mint foggal üldözték basát és kölykeit. A számadó megállt a szárnyék mellett, benézett. – Hung van az a sötéjcínű járke? – kérdezte várló, mintha a bolytárok vitték volna el. Azok is oda A jelke csak ugyan hiányzott. Távolabb, ahol nem taposta össze ember és birka a havat, megtalálták a vonzulás nyomát. Basa gyengesége ellenére is gyors munkát végzett. – Utána! – mondta az öreg bolytár. A számadó ránézett. – Mik vautak ezek? Parkasok? A bojtárok kicsit megzavarodtak. – Egy igen! – mondták. – A többi kutya? – Kinek a kutyája? – Melyik pásztori, kérdezte tovább a számadó. A bolytárok vállat vontak. Ismerték a vidék összes pásztorkutyáját, s ezeket sose látták még. Már nem kutyák voltak, állapította meg a számadó. Ó, vagy ötesztendelje egy télen ide járt a fehér farkas. A farkas király. Én láttam, amikor öreg bolytár voltam még. Utána hajítottam a botomat. Másnap után elcsúsztam a jéget, és kitörtem a lábam. A bolytárok előtt világos volt a tanulság. – Ez a farkas király volt a kölykeivel, folytatta a számadó. – Egy rossz tátos, aki farkas, s ilyenkor fehér kutya képét veszi föl. Ha utána megyünk, bajt varázsóránk. Basát alig, ha nem utolérték volna a nagy terhével. Így azonban sikerült egy jó darabon elvonszolnia a jerkét. Ott találkozott úszóval, s ketten már könnyebben vitték tovább tanyájukig, ahol már összeverődve várták a többiek. A jerke öt kutya között hamarosan elfogyott. Új zsákmány után kellett nézni. De most már megtalálták a húst. és mennyi húst? Egész nyájakat és kondákat. Nem volt a legkönnyebb préda, mert kutyákkal kellett verekedni. Néha hozzájuk hasonló erejük a mondorokkal is, nem csak polikkal. De az emberek többi nem űzték el őket. Kiléptek a kunyhóból, Ordítottak is néha, de nem támadtak, És basáik nem sejtették, nem is helythették, miféle földön túli erőnek köszönhetik védettségüket. Nem mindig ugyanazt a nyájat vámolták meg, más számadót is meglátogattak, És nem csak a juhokra törtek rá, hanem a disznókra is, bár azokkal sokkal nehezebb volt elbánni, mint a bárgyú birkákkal. De a többi juhász kondás se bántotta őket, csak káromkodott istentelenül. A nádasban is hamar híre megy, ha a bajthozó gonosz lélek állatképét veszi föl, s többen emlékeztek még a pár év előtti baljós lábtörésre. Basáik hát egy darabig nyugodtan garázdálkodhattak. Sose gyilkoltak hat ravakra, mint a nyájba szabadult farkas, amely a vérszomtól örjönve egyik birkát öli a másik után. Talán még nagy vadászban lett volna erre hajlandóság, de a banda szokásai nem engedték szabadjára. De nem csak őket hajtotta a kemény nyájakra, hanem a farkasokat is. És egyszer basájék harmadik-negyedik rablóútja lehetett, összetalálkoztak. Már hazatérőben voltak, húzták a leölt bárányt. Szájuk párálta a nagy hidegben, s a bárány nemrég még fürke tagjaiban fagy fagymerevség lopódzott. Közel jártak a tanyájukhoz. A kanyargós nádi útvesztőben lábokat felhasogatta a hókéreg, s fáradtak voltak. Akkor vette észre úszó a farkasokat. Ott szimatoltak a tanyájuk körül, melyet most nem volt nehéz megközelíteni a jégen és havon. Nyolcan csupa kifejlett erős állat. Abból a vörhenyes nádi fajtából, amely termetre, erőre kisebb, de kegyetlenségre, ravasságra legalább akkora, mint szürke erdei rokona. A farkasnak jobb szeme van, mint a gyengéllátó kutyának. Ezek is észrevették a közeledő csapatot, bár rossz szél lelátak. Lassú futással megindultak feléjük, hasukon fagyos hó és jég csüngött, orpaszuk beesett az égségtől. Hamarosan a bárányt is észrevették, és most már a gyűlöleten túl a zsákmány iricség is tüzelte őket. Basában félelem és gyűlölet vibrált. A kutya félelme és gyűlölete a farkas iránt. Az a korcs vonzódás, ami a kölykek apjához hajtotta, most nem lobbanhatott fel. Most a farkassal régi korok óta harcban álló nagy pásztorkutyák utóda volt minden porcikájában. De mégsem ő vezérkedett, hanem nagyvadász, akiben pedig legkevésbé emlékezett a pásztorkutyavér, s akinek minden sejtjében több volt a farkas, mint a kutya. De nagyvadász a zsákmányért verekedett farkasmódra. Az öt kutya egy nádfalhoz húzódott, hogy hátba ne kapják őket, és körülátták a zsákmányt. A farkasok vicsodogva törtek rájuk egy csomóban, mert a farkas véle nem szeret egyedül verekedni. Úszóra két beesett véknyú vén, nőstény farkas támadt. A torkát keresték, de úszó leszegte a fejét, s körülfogta hatalmas ákapcsával az egyik támadó orrát. A két fogsor egymásba csapódott. Vérzett a két nyelv, a csontok ropogtak. Úszó volt az erősebb. A farkas négy lábát megvetve igyekezett kirántani az órát úszó állkapcsai közül, de úszó makacs volt, mint a buldog, és nem engedett. Hatalmas súlyával, erejével mindig kimozdította a farkast, és közben fogai mind jobban rázárultak a csontra. A másik farkas hátulról marta úszót, s egy sikeres harapással eltörte a lábát. Úszó a fájdalomtól még jobban összezárta a fogait, s amikor szétnyílt a szája, a farkas ketté tört orcsonttal menekült a nádba. Úszó a hátulról támadó felé fordult, de az elugrott. Sokkal fürgébb volt a nehézkes kutyánál, akit a törött lába még nehézkesebbé tett. Hol itt, hol ott kapott bele, leste az alkalmat, mikor ragadhatná meg a torkát. De úszó csak forgott vele szemben, leszegett fejjel, s ő is leste az alkalmat, hogy egyetlen harapással rázárja a fogát. Rohanóra is két farkas jutott, de ha a farkasok fürgék voltak, Rohanul rohanó legalább olyan fürke volt, s a távoli szemlélő azt hihette volna, hogy a két farkas meg a kutya valami bohókás és baráti táncot lejt. Csak a táncosok sebei mutatták, hogy nem a játékked fiktelensége ez a nagy fürgeség, hanem az élethalálhalszra feszülő izmok inak készenléte. A rohanó már több sebből vérzett, s véreztek a farkasok is. De a csontok még épek voltak. Halálos fogást egyiküknek sem sikerült kiérőszakolnia. A farkasok ott vétették a legelső hibát, hogy nagyvadászra egyedül hagytak menni egy hímfarkast. Nagyvadás Nagyvadász közülük való volt. Harci szokásai az ő szokásaik, csak éppen változatosabbak, alkalmazkodóbbak a belekeveredő kutya ösztönnel s hatékonyabb nagyvadász hatalmas testével, súlyával és erejével. Először farkasmódra ő is a torkot kereste, de aztán hirtelen taktikát változtatott, starkójánál kapta el a farkast. Az belemarta mellébe, s nagyvadász melső lábán végig csordogott a vér. De egyre jobban előredőlt, hiába erőlködött a farkas. Lenyomta, leszorította, s amikor a farkas elvesztette az egyensúlyát, káprázatosan gyors harapással elharapta a torkát. És ezzel be is fejeződött a harc. A farkas átharapott gégével nyúlt el a hava. Nagyvadász körülnézett. A seb nem vette el, sőt, még fokozta a harci kedvét. Úszó eset legközelebb hozzá, ott forgolódott előtte, a farkas pedig ugrándozva keringett körülötte. Nagyvadász kivárta az alkalmas pillanatot, amikor rávetette magát a támadóra. Ledöntötte a lábáról, s úszó is egy-kettőre merréje sántikált. Belemart a fekvő farkas nyakába, s közben dühösen rámoldult nagyvadászra, hogy hagyja az ő zsákmányát. Nagyvadász hagyta is. Úszó fogai közül nem egykönnyen lehetett szabadulni. Kicsi bömbölve ugatott, úgy küzdötte maga farkasával. Nagyvadász azonban sürgősebbnek látta, ha a táncolók közé csap, és ketten rohanóval gyorsan megfutamították a két farkast. Basak közben hang nélkül verekedett. Érezte, hogy ez az utolsó harca. Nem volt elég fürge ahhoz, hogy két ellenféllel küzdjön. Fél testét hátra nyomta a nádba, úgy védekezett. Egyik farkas belekapaszkodott, de ő is átfogta a tarkóját, és lenyomta, mint nagyvadász. Aztán egész súlyával ránehezedett, összezárta a fogát, és nem mozdult. A leszodított farkas dobálta magát alatta, s a másik egyre közelebb férkőzött basa torkához. Basa nem törődött vele, kimerült már, csak feküdt a leterítetten, és egyre mélyebbre vájta a fogát a csigolyák felé. És mire elérte volna, a másik farkasnak sikerült a torkához férkőznie, s basa görcsbe zárt elnyúlt. Alatta az áldozata még rúgott egyet, de a merev álkapcsok nem engedte, s ő is lassan elcsendesedett. A rohanó és nagyvadász már kicsi ellenfelét folytogatta. Csak nem elevenen szaggatták szét. A farkas csupa tátongósebb volt, de még kapkodott kicsi után, míg rohanó egy gyors harapással meg nem ölte. Úszó pedig ott gubasztotta megölt farkasán, s vadul morogva tépte marcangolta. Basa életben maradt ellenfele, látta, hogy futóra kell vennie a dolgot. Elkapta a bárány, de rohanó észrevette, és a három testvér egy-kettőre elugrasztotta a tolvajt. A kölykek akkor látták, hogy Basa meretten fekszik utolsó zsákmányán. Oda mentek, megszagolták, és Kicsi a legragaszkodóbb bánatosan felnyűszített. A másik kettő egy darabig még szaglászódott, aztán vonszolni kezdték hazafelé a bárány. Négy farkas feküdt a csatatéren, és basa. Fodor jobbágyember, egykori kutyája. Szőre nem volt olyan fehér, mint körülötte a hó, de a felhőkből most is csillagpelyhek lebegtek alá, s itt-ott a maguk fehérségét terítették basa bundájára. Kicsi is éhes volt, hamar elindult a vonszolt bárány nyomában. S utána sántikát lassan úszó is, mert megelégelte már a bosszú állást.